I förra programmet i den här serien om Jeremias bok som jag gör så lämnade vi profeten där han stod och frambar just det här budskapet om en 70-årig ockupation, vilket skulle innebära en 70-årig fångenskap i Babel. Och jag tror jag kommer att röra mig i de här kapitlen på 20 nu några av de här kapitlen där profeten kämpar just en oerhörd kamp för att få fram det här budskapet det kapitel vi redan har tittat på det är ju profetens samtal med Gud men det är, om vi ser till de stora linjerna i Jeremias bok så är det just det här budskapet om den 70-åriga ockupationen av juda, Jerusalem och även andra folk och fångenskapen i Babel som, som är ett huvudtema. Vi finner flera kapitel på 20, ja, vi tittar på kapitel 25. Jag tänkte den här gången titta på kapitel 24 och det heter så då, det är ett Herren lät mig se följande syn. Alltså en syn. Han såg en syn i första kapitlet. Här ser han en syn igen. Jag fick se två korgar med fikon uppställda framför Herrens tempel. Och det var efter det att Nebuchadnezzar, konungen i Babel, hade fört bort från Jerusalem konja. Kims son, konungen i juda, så och juda förstar jämte timmermännen och smederna och låtit dem komma till Babel. I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana som fikon ifrån förstlingsskörden är. Och i den andra korgen fanns mycket usla fikon, så usla att det inte kunde ätas. Och Herren sa till mig, Vad ser du, Jeremia? Jag svarade fikon, och det goda fikonen är mycket goda. Men det usla fikonen är mycket usla. Så uslat icke kan ätas. Och Herrens ord kom till mig han sa. Så säger Herren Israels Gud. Så som man med välbehag ser på det goda fikonen. Så vill jag med välbehag se till det bortförda av juda. De som jag från denna plats har sänt bort till kaldernas land. Jag ska med välbehag vända mitt öga till dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska uppbygga dem och icke slå ner dem. Jag ska plantera dem och icke upprycka dem. Och jag ska ge dem hjärtan till att känna att jag är Herren. Och det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Ty de ska omvända sig till mig av allt sitt hjärta. Men så som man gör med usla fikon som är så usla att det icke kan ätas. Lika så säger Herren ska jag göra med Sitka, juda och med hans första och med kvarlevan i Jerusalem. Ja, både med de som har blivit kvar här i landet och med de som har bosatt sig i Egyptens land. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag göra dem till en varnagel och en skräckbild för alla riken på jorden. Till en smällek, till ett ordspråk och en visa och till ett exempel som man nämner när man förbannar. Och jag ska sända bland dem svärd, hungersnöd och pest till dess att det blivit utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder och vi ser här är alltså att Jeremia, det läget då han får se den här synen är då Jeconia, Jojakims son som var konung i Juda efter Jojakim blivit, blivit bortförd i fångenskap. och den som nu var konung i Jerusalem det var Zitgia. I det här läget så får han veta det här. Jeremia får alltså veta att det är skillnad på de som förs bort och de som stannar kvar eller som flyr till Egypten. Så som det är en skillnad mellan goda fikon och usla fikon. Det vi har i det här 24 kapitlet och med den här synen, det är ju egentligen mycket en sammanfattning av vad som sker och vad som kommer att ske. Det, det är lite svårt att kanske begripa. De som, som förs bort, de ska Herren se på med välbehag. Men de som stannar kvar ska han se på med, med avsky som... Han gör ju den jämförelsen som om de vore usla fikon. Eh, man kan tänka, skulle det inte vara tvärtom de som förs bort, är inte de som blir straffade. Medan de som får vara kvar på något sätt undgår straffet. Men det är ju just det som blir straffade, som är välbehagliga för Gud. Det stämmer ju med ordet att den Herren älskar den agar han. Uppenbarelsebokens tredje kapitel och 19 vers. Vi kan se hur Jeremia får på ett märkligt sätt bli vittne till hur sant det här är. Som Gud är här uppenbara för honom. Därför att eh, den babyloniska... Herren kommer ju i tre anfallsvågor. Babels konung Nebukadnessar, han kommer ju med hela sin här över judarna och Jerusalem. Första anfallsvågen sker i anslutning till Joachims åttonde regeringsår. Då vid den tiden drog Nebukadnessar upp ja, och Joachim blev honom underdåning. Står det i andra konungarboken 24 kapitel första vers. Joakim med M på slutet, han hade varit fara ounderdådig i åtta år, men nu blev han nebukadnessar nesser men avföll efter tre år. Då kommer det andra anfallet, då Joakim med N på slutet, som är Nils. Han är son till Joakim med M på slutet, som är Martin. Och ger sig i fångenskap. Då kommer Nebuchadnezzar och babylonerna att samla ihop allt guld de finner i Jerusalem. Eh, sedan kommer också Sitka att avfalla. Sitka som blir konung efter Jojakin. Och då kommer det tredje anfallet. Eh, då man samlar ihop all kopp. Och i samband med det här så kommer också Jeremia som troget har fram ur sitt budskap men som ur alltså politisk och nationalistisk synvinkel är egentligen maximalt illojal. Jeremia är verkligen mycket illojal när han står och samtidigt som de här anfallsvågorna kommer, säger han till folket, ge er, överlämna er åt kalderna. Ge er i fångenskap, för Gud ska låta det gå bra för er på det viset. Enligt 38 kapitlet Jeremias bok och den andra versen där. Kan man tänka sig något mer illojalt då? Ändå, han var en profet som var trogen mot Gud. Han fick det erbjudandet läser vi i 39 kapitlet. Att följa med till Babel. Nebukadnessar behandlar Jeremia med stor respekt. Och de babyloniska förstarna eh, också. Som talade till Jeremia och sa du får gärna följa med. Följa med oss till Babel om du vill. Du får stanna om du vill. Jeremia valde att stanna. Man kan fundera på. Det här är ett misstag. Men han fick verkligen se hur sant det var. Att de som blev kvar var uslafikon. Därför Han blev ju tvungen genom omständigheten att följa med en grupp till Egypten. Det fanns ju de som envist höll fast vid att de skulle faktiskt komma undan fångenskap och ockupation. Bara de vände sig till Egypten. Men det vilse och blev förhärdade. Jeremia fick bevittna hur dessa judar, som han var tvungen alltså på ett vis att ansluta sig till och komma till Egypten, eh, höll fast vid någon som de kallar för himmelens drottning. De, de tillbad himmelens drottning. De hade eh, fullständigt avfallit. Från Israels gud. Han fick verkligen se in i den här situationen. Och vi vet att de omvände sig aldrig. Men judarna som fördes bort till Babel. Bland dem skedde det en omvändelse. Så några som vittnar om det. Inte minst profeten Daniel. Men Esra och Nehemja. De sökte Gud i bön och fasta för sig själva och för hela sitt folk. Och då har vi ju redan här som vi läste i Jeremias 24 kapitlet om fikonkorgarna. Ett löfte om att Gud ska föra dem tillbaka. Ja det löftet skulle också komma och gå i fullborda. Ja det är faktiskt så att kapitlen på 20 är Från, från kapitel 20 till och med kapitel 29. Kommer verkligen att röra vid just budskapet om den babyloniska fångenskapen. Och även att skildra inledningen av denna fångenskap. Men det är här är också kapitel som är lagda i icke-kronologisk ordning. Kapitel 21 till exempelvis handlar om någonting som skedde under sitkas tid. Och han var ju den sista av juda som satt på tronen i Jerusalem innan den babyloniska fångenskapen helt tog över. Kapitel 22 är liksom en, ett perspektiv på de konungar som var före Zitka. Det var Joahas, Jojakim med M. Martin på slutet. Och Joakim. Eller Jekonja. Med en då. Nils. Det är ett profetiskt perspektiv där. Som får mig att tänka lite på de sju sändebreven. De sju sändebreven gäller ju den kristna församlingen. Men de tre konungarna från Joahas. Och Jo Joja och Jekonja Det är en fas liksom i slutet av judarike. På ett motsvarande sätt som de sände brevet till de sju församlingarna handlar om en fas i slutet av en epok i församlingens historia. ah, ah, ah inte riktigt i slutet, men man anar slutet. Jag ska inte säga så mycket nu mer om det. Det 23-kapitlet däremot kommer sen med ett kraftfullt budskap mot falska profeter. Och ett löfte då om en god i herde som ska uppstå. Och det är ju ett löfte om Messias. 24-kapitlet har vi läst i sin helhet om det. Två fikonkorgarna framför herrens tempel. De stod där, de här två fikonkorgarna. Och Jeremia fick ett budskap. Det var en syn alltså Inför templet. Det är inför sanningen. Och så har vi det 25 kapitlet. Då kommer alltså först då uttrycklig professin om en 70-årig fångenskap i Babel. Och det är just den som nu det kommer att bli en strid om. I det 26 kapitlet så kommer profeten att vara med om något ganska märkligt. Det står att prästerna och folket grep honom. Därför att han talade om olyckorna som skulle komma. Och då förde de honom till förstarna. Men förstarna tog honom i försvar. Det står om det här i att läsa från vers 8 i kapitel 26. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade bjudit honom tala till allt folket. Grep honom prästerna och profeterna och allt folket och sa. Du måste döden dö. Hur järvs du? profetera i Herrens namn och säga det ska gå detta hus liksom det gick silo och denna stad ska ödeläggas så att ingen mer bor där i och allt folket församlade sig mot Jeremia i Herrens hus då nu juda förstar hörde detta ja det var alltså de förde honom inte till förstar utan förstarna kom själva då de hörde om det det Förstarna gick från konungshuset upp till herrens hus och satte sig vid ingången till herrens nya port. Då sa prästen och profeterna till förstarna och till allt folket sålunda. Denne man förtjänar döden för han har profeterat mot denna stad så som ni har hört med egna öron. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket och sa, det är Herren som har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad, allt det som ni har hört. Så bättre nu ert levande och ert väsende och hör Herrens er Guds röst, då vill Herren ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår så jag i er hand, gör med mig vad ni vad ni tycker är gott och rätt. Men det ska ni veta att om ni dödar mig så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och dess invånare. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er att tala allt detta inför er. Då heter det då sa förstarna, och märkligt nog, allt folket. Tidigare hade allt folket hållit med prästerna. Men nu verkar det som i alla fall... Ja, det är en rörelse i en annan riktning. Då sa första och allt folket till prästerna och profeterna. Denne man förtjänar icke döden. Ty i Herrens vår Guds namn har han talat till oss. Och några av de äldste i landet stod upp och sa till folkets hela församling. Mora Stiten Mika profeterade i Hiskias juda konungstid och sa till hela i i judafolk, så säger Herren Sebaot, Sion ska bli uppplöjt till en åker, och Jerusalem ska bli en stenhop, och Tempelberget en, en skogsbevuxen höjd. Men lät väl hiskiga judakonung med hela juda döda honom? Frukta han icke istället Herren, och bön för inför honom så att herren ångrade onda som han hade beslutit över dem. Medan tvärtom vi står färdiga att nu dra över oss själva som hyckeå. Tänk, förstarna tog honom i försvar. Och tidigare hade folket hållit med prästerna. Men när förstarna eh, säger ifrån då ändrar också folket uppfattning. Och Jeremia blir på det viset förskonad. Det påminner om Martin Luthers situation det här. Därför att han blev förföljd av kyrkan. Av, av, av prästerna. På kyrkan. Men förstarna tog honom i försvar. Kan vi läsa. I de historiska källorna. Inte alla tyska förstar. Men en del av dem. Men... Kapitel 21 sa vi. Det handlar om Sitka. Och här kapitel 26 handlar det om Jojakim. Så det är en omkastad ordning. För Sitka kom definitivt efter Jojakim. Jojakim var före Sitka. Kapitel 27. Så får ju Jeremia då gå med Ok. Och dela ut Ok. Till konungar som kommer till Jerusalem. På statsbesök av någon anledning. Och... Tala om just den babyloniska ockupationen. I kapitel 28 så får han vara med om ett väldigt angrepp andligt då en falsk profet träder upp resolut och säger rakt emot Jeremia när det gäller omfattningen av den babyloniska fångenskapen. Väldigt otäckt angrepp. Den falske profeten Hanania säger att den babyloniska fångenskapen inte ska vara mer än två år. Två år. Och den har redan inledts på det här stadiet. Det här är under Sitkias tid. Då har ju redan två konungar förts bort. Jojakim och Jojakim. Men Jeremia reagerar inte annat än saktmodigt och söker Gud och så får han ett budskap från Gud att det här falska budskapet ska leda till den falske profeten Hananias död vilket det också gör Jeremia fick i uppdrag att tala om detta för Hanania 28 kapitlet 29 kapitlet så har vi en ny fas av Jeremias kamp för att få fram budskapet och försvara det. Och då han skriver ett brev till de fångna judarna i Babel. Anledningen till att Jeremia skriver det brevet, det är att det är en av de fångna judarna i Babel som har själv skrivit ett brev till prästerna i Jerusalem till särskilt en av prästerna- som heter Saf Sefania, och klagar över- att Jeremias budskap- om fångenskapen- har väckt oro. Och därför så- uttrycker han sig på det viset. Det som skrivit ett brev- han heter- vad heter han för något? Ska se här. Han heter Semaja och han- Skriver i sitt brev och ställer en fråga till prästen Stefania framförallt. Varför har du inte näpst Jeremia från Anatot som profeterar för er? Därigenom att du har underlåtit detta har han kunnat sända bud till oss i Babel och låta säga ännu lång tid kvar. Bygger hus och bo i idag och planterar trädgårdar och äter deras frukt. Ja, så hade verkligen Jeremia uttryckt sig. Det här brevet som Jeremia nu skriver det är för att bemöta och för att reda ut begreppen. Och han understryker kraftigt ännu en gång att fångenskapen kommer att vara i 70 år. Det kommer uttryckligen fram i detta kapitel. Liksom i det 25 kapitel. Det handlar om 70 år. Det handlar inte om någonting mindre. Som falska profeter som är verksamma också borta i Babel. Vill få fram. De sprider den uppfattningen att det här är snart över. Snart är vi tillbaka. Nej. Jeremia skriver. 70 år Jeremia fick alltså av den anledningen möta mycket motstånd och man kan inte låta bli att fundera på den kristna församlingssituation i vårt land eller ska vi säga i vår del av världen ser vi den historiska situationen så har vi ju hört det att folk har deporterats folk Rätt så mycket i vårt närområde, va? under sovjettiden, då det rådde kommunistisk diktatur. Då Moskva var på något vis världsrevolutionens centrum. Och baltiska folken till exempel i hundratusentals, om inte miljontals, deporterades till Sibirien. Vi, vi, vi har en märklig situation nu Sverige har gått med NATO vi är liksom allierade med väst mer än någonsin samtidigt som det ser ut som om väst håller på att underminera vi har hört om judarnas babyloniska fångenskap det finns ett begrepp kyrkans babyloniska fångenskap den kristna kyrkan eller församlingen då Handlade framförallt om två saker. Det är det som ägde rum under 1300-talet då påvarna Bodhi Avignon. Det var ju innan reformationen. Men Luther skrev en skrift om kyrkans babyloniska fångenskap, då han alltså visade hur hela hela den romersk-katolska kyrkan hade utvecklats på ett sådant sätt med sina läror och ceremonier och sin avlat och allt detta. Det hade blivit en fångenskap som nu, det var nödvändigt att befria sig från och det genom evangelium, genom att eh, rättfärdiggörelsen genom tron lyftes fram på ett sånt sätt som stämde till exempelvis med romabrevet och galatebrevet. Med skriften, kort och gott. Sovjettiden varade i 70 år. Det är också ett uttryck för att kyrkan på något vis döms. Det var ju faktiskt någonting som kom hårt över de kristna kyrkorna. Först och främst den gamla ortodoxa kyrkan. Men också efter en tid över de evangeliska kyrkorna och samfunden. Vad är det vi befinner oss i för en tid nu egentligen? Ska Putins järnhand sträcka sig ut över Europa? Liksom en gång Stalins järnhand gjorde. Det är svårt att riktigt fatta vad som sker. Men vi kan gå till det profetiska ordet. Och vi vet att profeterna är överens om att det går mot en... Stor vedermöda. Vedermödans tid. Det kommer att vara något helt oförliknligt. Och det här får vi vara vaksamma inför. Låt oss pröva oss inför ordet. Är vi goda fikon? Eller är vi usla Ficka.